A digitális világ érdekes. Betiltás és átminősítés. Hamarosan megváltozik a kétkerekűek világa. Egy új technológia és az arcunk garantálja, hogy nem lehet az autónkat ellopni. Aztán elmeséljük, hogyan lett egy japán autósból tonhal. Kínos helyzetbe keveredett egy autógyártól a tengeren túlon. Megfizethető kiváltság lesz a buszsáv használata? Végül eljátszunk a gondolattal, milyen lesz Elon Musk saját városa. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni! Mozgalmas egy órát kívánok! Itt van Justin Viktor, tudományos újságíró. Sziasztok és kellemes hallgatózást mindenkinek! Itt van velünk Bangkokból, keleti Artur kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapja alapítója. Üdvözlet mindenkinek, és távolból is biztonságot kívánok! Kovács Tücsi Mihály szifi a Galaktika magazin tudományos sovat vezetője. Internetes japán hallgatóink kedvér tanoshii ichi jikan. Tökéletes. És dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó szorkolást kívánok mindenkinek! Szeretném ajánlani a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, ha eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. És akkor itt a műsor elején, rögtön ahogyan szoktuk mostanában, egy hírt mondok el, de egyébként, ahogy a szerkesztőnkkel, Komás Tücsi Mihályjal ezt megbeszéltük, a mai műsorban szinte csak híreket fogunk mondani, igaz Tücsi? Így igaz, most egy kicsit könnyedebb műsor lesz, egy kerekasztalos, mindenki hozzászól mindenhez, tehát egy olyan kis könnyedebb valamit várhattuk. De rögtön akkor Artúrnak a figyelmét is kérem, hiszen rögtön a kiberellenállás furcsa módjáról lesz szó. A kiberháború ugyanis nem csak taktikai csapásokból és dezinformációkból áll, egészen meglepő módon is csapás mérhető az ellenfére. Mihail Lucsin orosz háborús aktivista Ukrajnában bevethető drónok vásárlására gyűjtött pénzt őt ki magának a kiber ellenállás nevű ukrán hekkel és feltörte az orosz hadi hadiblogger fiókját, amit a nagy kínai webáruháznál tartott fenn lucsin. És aztán az ukrán csapat az összes ott talált pénzt elköltötte. De hogy az eset még kínosabb legyen, a pénzből kizárólag szexjátékokat vásároltak. 25 ezer dollár, vagyis több mint 8 millió forint értékben rendeltek szexuális segédeszközöket. Na mit szóltok mindehhez? És ráadásul egyik sem működik. Hogyhogy? Hogy... Hát a nagy kínai webáruházból rendelték. Ezért <gül> <gül> legalábbis a fele biztos, nem. <gül> Tehát, hogyha elég gonosz hozzá, akkor elemeket nem rendelt hozzá, se távoli töltőket. De erről én szeretem az ilyen nagyon elegáns megoldásokat, amikor úgy odaszúrnak neki kellemetlenül. Tehát elköltjük a pénzedet, és hát vehettünk volna ebből pénzből másfél golyó álló belényt, vagy két doboz lőszert. Nem, szeretnénk tudni, hogy mit gondolunk rólad, te ez vagy, és kapsz ebből 317 darabot. Egyébként én, ahogy az, a hírt végigolvastam, azért ez folytatódik tovább, tehát nem állt meg itt, hogy elköltötték a pénzt, hanem ellencsapások következtek, Robez. Hát a Lucsin azt mondta, hogy visszaszerezte a pénzt, ugye, mert jelezte a, a magának a kereskedőnek, hogy illetéktelen beavatarás történt. Erre mondták, hogy a, a, maguk a, a harcosok, kiberharcosok, hogy nem, nem, ez tényleg meg történt, és ugye kiszállítják ezeket. És a Lucin bejelentett, hogy ő akkor nyit Moszvában egy szexsopot. Ez, ez volt a parádés válasz rá. milyen jó lenne, hogy ez egész háború ilyenekből állna, nem? Ilyen, ilyen kis akciókból, aminek a vége semmi más, mint a pénzköltés, és nem, nem halál, meg fegyverek, meg robbanások, meg mindenféle rakétatámadások. Hát igen, viszont azért azt ne felejtsétek el, hogy még a háború alatt is kell, kell egy kis lazítás, és szerintem időnként sajnos, sajnos nincs más megoldás arra, hogy az ember a feszültséget valahogy csökkentse. És szerintem itt is valami hasonlóról van szó. Egyébként egyáltalán nem ritka a hekkerek körében ez a viccelődés. Tulajdonképpen nagyon sok hacker az az egészet azért csinálja, mert egy óriási hetsz a, a dolog, és nyilvánvalóan egy, egy ilyen háborúban pedig ö, ehhez csatlakozik még a, a, az a fias érzelem, és az, hogy, az, hogy véget akar vetni a, a konfliktusnak. És ez, ez, ez a két dolog keveredik egy ilyen furcsa, tényleg ilyen feje állított helyzetben, mint amilyen ez is, de hát ebből is látszik, hogy mennyire abszurd dolog egy ilyen háború, és mennyire nem nincs rá szükség. Különben Artúr, ennyire könnyű feltörni egy ilyen fiókot, amiben pénzt is tárolnak ráadásul? Persze. Igazából amióta elindult a, a háború, azóta tömegével látjuk ezt naponta, hogy fölföltörnek különböző fiókokat, onnan pénzt tesznek át egyik helyről a másikra. Sőt, vannak olyan államok, amik kriptovaluta rablással szerzik például a, a, a betevőt arra, hogy a, a kiber fegyverzetüket, meg a támadó alakulatokat ki tudják fizetni. Úgyhogy igen, ez, ez, ez sajnos egy elég gyakori dolog. Most ne, nem, nem akarok itt értelődni de elképzelhető, hogy nem védte meg rendesen a hacker kolléga azt a, azt a bizonyos accountot vagy fiókot, ilyen uh -huh. is előfordul. Egyébként. Meg ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ő volt eléggé loser típusú, hogy ilyen ügyetlenséget csinált, hogy ennél a nagy kínai webáruháznál csinált egy fiókot, lehet, hogy valami ügyesebb módot kellett volna találni a pénztárulását. Nem, nem, nem, hiszem, nem hiszem, mert az Alibaba egészen jó, tehát az ilyen Amazon színvonalú szolgáltatóról van szó, úgyhogy a biztonság azért az eléggé magas színvonalon van, hát valószínűleg kellő motivációja volt itt a a kiberpartizánoknak ehhez az akcióhoz. Úgyhogy, de nagyon stílusos, azt kell mondjam, érdekes, érdekes megoldás volt. Egyébként szoktak egymásnak hagyni mindenféle ilyen vicces leírásokat, nyomokat is, sőt az is gyakori, hogy, hogy hamis jeleket hagynak ott a, a nyomozóknak, hogy megtévesszék őket, hogy mikor megpróbálják őket keresni a, a rendszerekben, akkor, akkor ne, találják, ne találjanak a nyomukra, vagy összekeverjék őket valakivel. Ez ilyen macskaegyed dolog, és kifejezetten élvezik a hackerek ezt a, ezt a szórakozást szórakozást, ez nekik az részben egy ilyen helyzetben, meg persze hát nyilván nem az, mert ez egy háborús cselekmény. Artur, egy picit összezavartál az előbb, amikor azt mondtad, hogy időnként feszültségcsökkentésre használják az ilyen akciókat. Itt konkrétan a feltörésre gondoltál, vagy az eszközökre? Én azt nem tudom. Gonosz vagy, Tücsi? Igazad van, Tücsi, de ennyi eszköz szerintem egyszerűen nem lehet már így feszültségcsökkentésre használni, ha az ember úgy használja őket, ahogy az Na, területet. Nagy feszültségcsökkentésre lehet használni. Na, én azt javaslom, hogy akkor menjünk is tovább, mert egyébként a mai műsorunknak van egy fő témája, tematikája, a közlekedés, és akkor rögtön folytatjuk a kétkerekűek világával. digitális világ A digitális világ érdekes. Elmondok három rövid hírt egymás után, és figyeljétek, és akkor amelyik legjobban megtetszik, vagy legfontosabbnak tartjátok, arra csatlakozzatok be. Az első, hogy Párizs nemet mondott a bérelhető e-rollerekre. A város lakói megunták ugyanis a szana szét heverő, mindenhol akadályt képező kétkerekűeket, és egy népszavazáson 90% voksolt a betiltásuk mellett. Ez az első hír. A második, hogy az Európai Közlekedés Biztonsági Tanács adatai szerint 2021-ben 3891, tehát majdnem 4000 ember halt meg motorkerékpárral vagy robogóval közlekedve az EU-ban. Ezért azt javasolják, hogy az EU-ban a segédmotoros vizsgák esetében 16 évre kellene emelni a korhatárt. Nemrégiben indítványozták azt is, hogy az elektromos rollereket is csak 16 éves kortól lehessen használni Európában. Ez a második hír, és akkor a harmadik, az új Kressz-törvény tervezete szerint, ha az elektromos roller végsebessége meghaladja a 25 km per órát, akkor már segéd motoros kerékpárnak minősül majd. Na, mi a véleményetek a két Ti hogy látjátok ezeket a problémákat? Én majd a négy kerekülyekről is szeretnék majd valami kis véleményt nyilvánítani benni. Nekem most van egy egészen friss élményem itt a kétkerekűekkel kapcsolatban. Ugyanis hát a Váci úton sétáltam éppen hazafelé, és hirtelen kikerültem valamit. És ahogyan hirtelen kikerültem valamit, ugye itt általában nem tudom, ki járkál a 13. kerületben, de kutyapiszkot kell kerülgetni, vagy... vagy üvegszilánkokat, meg ilyeneket az utcán. Pár éve még patkány is előfordult, úgy emlékszem. O, de az aranyos, akik én ezt nem kerülöm ja, jó, ki, hanem ja, meg... Nem... Megsimogatod. Nem, azért megsimogatni nem simogatom, <gül> de leg, megpróbálom legalábbis lefényképezni. Na hát én hirtelen kitértem jobbra, és ebben a pillanatban elképesztő tempóval tőlem centiméterekre suhant el valaki egy ilyen kétkerekű rolleren. Tehát, hogy az a baj ezzel, nekem alapból a kétkerekű rollerekkel nem lenne problémám, ott a környéken nálunk egész sok ilyen mobilitási pont van, és egészen rendesen betartják az emberek, hogy tényleg oda vannak beparkolva. De, de a gyalogos az egy olyan életforma, ami hirtelen helyváltoztatásra képes. Így van, így van. Főleg a nők egyébként, én azt figyeltem meg, az ilyen kirakatok mellett, hogy hirtelen meglátja a kis ruhás kirakatot, és akkor gyorsan jobbra fordul, és akkor már nézés, és ebben a pillanatban érkezik hátulról a roller. Hát lehet, hogy ilyen is előfordul. Minden esetre... Igen, tehát valahogy, valahogy ez így nem jó. Tehát én azért értem a, a, értem a felháborodást ellenük, mert valahogyan jobban kéne egymással együttműködni. Igen, és akkor még a kisgyerekekből nem is beszéltünk, akik szintén eléggé kontrollálatlanul sétálgatnak, vagy rohangálnak a Kiszámíthatatlanul. járdán. Kiszámíthatatlanul. Kiszámíthatatlanul, Egyébként igen. amikor én görkorcsolyázom, mert hogy azt, azt szoktam, van elektromos hol, nem is, de görkorcsolyázni is szoktam, akkor az a helyzet, hogy igazából, É, tehát én itt eredetileg azért vettem Gökocsiját, mert gondoltam, hogy majd itt suhanok, és akkor így nézem, ahogy süt a nap, nézem így a házakat, meg ilyesmi. De ehelyett gyakorlatilag a életem legborzalmasabb videójátékát élem át, amikor végig kell mennem a városon, mert, mert, mert folyamatosan azt kell figyelnem, hogy kilép lelém, le már látom a turista csoportokat, egyébként azok veszélyesebbek, mint, mint bárki, mert így állnak egy sorban, és elkezdenek hátrafelé menve egymással beszélgetni. Tehát itt teljesen irreális módon mozognak. Úgyhogy úgy, amikor elmegyek mögöttük, akkor kiteszem a karom, és van, amikor vissza kell rakni valakit a sorba, mert hátrafelé elkezd mozogni, és elmegyek mögötte, és visszateszem a helyére, hogy én elférjek még ott. Úgyhogy igazából szerintem ezt nem lehet megoldani. Tehát a járdára ezek a dolgok nem valók, de az út testese valók, tehát valóban máshova lennének valók, olyan hely meg nincs. Tehát akkor be kell tiltani, nem? Szerintem nem, mert amúgy meg van értelme. Tehát valamit ki kéne erre találni, csak tehát van, -e, amikor ugye sem egyik, sem másik, hanem egy harmadik, és akkor egy harmadik dolgot kéne neki találni. Jó, nagyon, nagyon óvatosan kell egyébként közlekedni. Nekem amsterdamba csapták el egy ismerősemet egy ilyen konferencián. Ugyanaz volt a helyzet, mint egyébként, amit, a, amit az Artur mondott, hogy, hogy gyakorlatilag mentünk valamerre, léptünk valahová, és aztán ő belépett a biciklisek közé, de ott 40 50 nel egyébként mentek. Ah. Tehát szerintem Magyarországon is hozzá kell szokni ahhoz, hogy, hogy nagyon óvatosan, oda kell figyelni. Mert a bána mellett szoktam rendszeresen sétálni, és ott nagyon észnék ész, kell lenni, hogy van sáv is, van gyalogos sáv is, és ugye. Tulajdonképpen abban a komfortzónában voltunk mindeddig, hogy a gyalogossá, vagy a, vagy a járda a gyalogossé, megjelenek hangtalanul ezek a gyors járművek, és, és, és iszonyatos isz isz isz isz isz baleseteket tudnak okozni. De visszatér a Párizsi hírre az. Azt... az ismerősöd életben maradt? Aki ott a bizséklik közé került? Igen, életben maradt, sőt én így jutottam el a Vangok Múzeumban, hogy volt egy előre megváltott jegye, és azt adta nekem ingyen. Úgyhogy így láttam Vangoknak az összes, vagy az összes akkori kiállított festményt. nekem végül is jó, én jöttem ki ebből a történetből. De visszatérve a párizsi hírre, azért, ha megnézitek, ott 7%, tehát 100 ezer ember szavazott, annak a 90%, -a, ahogy tiltsák tűj, be, és közben gyakorlatilag 400 ezer ember közlekedik ezekkel a rollerekkel, hmm. és, és több mint 1 milliónak, azt hiszem, mint a millió lenne sajátról Tehát ez nem megoldás, hogy 7%-nyi ember kitiltja ezeket, vagy megpróbálja kitiltani ezeket a cégeket. Itt együttélésről lenne szó, és hát meg kéne oldani, hogy ez működjön. Na, na jó, de ez most ugyan, ugyanaz, mint a Brexit, hogy oké, okay, hogy most egy furcsa döntés született, de hát akkor el kell menni a népszavazásra. El kell menni a szavazásra. Tehát ez most nem mond, hogy 7 százalék szavazott csak, hát mindenkinek lehetősége lett volna, nem? Hát attól függ, hogy mi az érvényességnek a küszöb, hogyha 25 százalék, akkor érvénytelen a szavazás, hogyha bármilyen mértéknél érvényes, akkor egy ember is el tudja dönteni, hogy akkor hogy akkor kitiltják. Ugye a cégek azt mondták, hogy ennek még nincs semmi hatása az ő működésükre, és amit a Berni említett, ez a mobilitási sziget, ami Magyarországon van, azért az megoldaná azt a problémát, hogy ne hagyják a ne legyen mindenhol, ne legyenek felborítva vannak szamályok, amiket be kell tartani, meg kell tanulni egymással együtt élni, de ez szerintem nem megoldás, hogy betiltjük az egészet. Viktor, te mint autós? Én betiltanék minden Amsterdamban hátrafelé kétkerekről erező, néző. Nő, női bámuló ilyen 7%-os, ki nem mondó ember. Tehát visszaküldeni őket a vidéki nagymamájukhoz, hogy ott egy ilyen három hónapos kényszerszünetben szokják a, a talpalást és a gyaloglást, meg a, a földeken a munkát. Tehát én ezt látom egyedüli megoldásnak. Egyébként meg, egyébként meg én nem tiltanék be semmit. Tehát hogy szerintem visszafele lépkedni az nem, nem megoldás, meg az nem előrefele megy, az visszafelé megy. Na jó, akkor röviden csak, hogy ezt akartam az elején elmondani, hogy ami fegyelmezetlenség van a két az a négy is megvan. Tehát én itt Budapesten olyan hihetetlen forgalmi helyzeteket szoktam látni, amit autósok hajtanak végre, hogy hát én azonnal elvenném a jogosítványukat, de nagyon nagy százalékban. Ez azért van, mert itt élethalálharc zajlik. Nem igen, tudom, igen. Így. Tehát gyakorlatilag mindenki úgy vezet, meg közlekedik, de ez, ez mindenkire igaz, mint hogyha nyerni akarna valami versenyben. Pontosan. Teljesen feladatlan számomra, hogy A-ból B-be kell eljutni. Tehát nem az a feladat, hogy valakit lenyomjak, megelőzzem, meg előssem, meg, meg mit tudom, meg bosszuljam, meg nem tudom, micsoda, hanem megyek A-ból B-be. Úgyhogy nekem van egy olyan érzésem, nem, nem, nem értek a, a, a társadalomtudományoknak ehhez az oldalához, de van egy olyan érzésem, hogy itt valami nagy feszkó van. Tehát amellett nyilván vezetési Aha. kultúra, ilyesmi, ami lehet, hogy így jön ki az embereken. Ticsi? Nekem ez jár nemzet vagyunk. Tehát akármilyen járgány van alatt, gyalog kétkelék, négykelék, nekem jár, hogy én menjek, és akkor nekem van elsőbségem, és mindenki tűnjön előlem. Nekem most így hirtelen három példa jutott eszembe az elmúlt fél évből. Este sötétben Megyek haza autóval, majd egy blokkoló fékezés, mert két darab tíz év alatti kisgyerek, az országúton lerölt, kivillágítatlan, mert biciklire kell lámpa, a rollerre nem, bucsodálkozik a szülő. A másik, hogy szintén autóval mentem, előttem ment a valaki motoros rollerrel hirtelen gyorsan, és az a kis 6 centis kerék beleakadt valamibe, és az orrom előtt 15 méterrel akkor esett, nekem meg padlóféket kellett nyomnom, hogy ne üssem őt el. A harmadik meg, amikor hogy hiába vannak kerékpárutak, a legjobb példa 20 év óta felfestették a Stefánián a, a sávot a járdára. Azóta 10 gyalogosból 8 a két felfestett sárgas csík között megy, ahol oda van rakva a kerékpályer, mert oda fel lett festve, tehát az neki jár. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Folytatjuk egy nagyon érdekes fejlesztéssel. A Continental ugyanis megalkotott egy vezető azonosító kijelzőt, amely kamera segítségével azonosítja a sofőrt, mármint az autón belül. Egy érintés nélküli rendkívül biztonsági hitel, biztonságos hitelesítés, amely véd a megtévesztés és a gépkocsi lopás ellen is. A rendszer alkalmas lesz digitális fizetésekre is, például kutakon vagy autópályákon, de a sofőr figyelmének megbízható ellenőrzésére is szolgál. Ez utóbbi azt jelenti ugyebár, hogy ne aludjon el a sofőr az autót vezetve. Tehát folyamatosan megfigyeli a kamera a sofőrnek az arcát, és abból levon mindenféle következtetéseket. Ez egy mesterséges intelligencia alkalmazás? Hát muszáj lesz, hogy azt is hoz mögé rakjanak. Gyakorlatilag ugyanaz a technológiai alap, mint ami a mobiltelefonokban az arcfelismerés, csak ez most bekerült egy másik fajta kijelzőbe, egy autókijelzőbe, és az ottani kamerába, ami teljesen jó volt lett, csak ilyenkor mindig az van, hogy oké, okay, hogyha valami történik az arcommal, és nem is felel a gép, hogyha nem tudom használni a telefonomat, az oké. Okay. De hogyha éppen ott vagyok bivaj 230 230 re otthonra, és nem tudom el elindítani a kocsit, mert kifeküdtem a napon, és vörös dúzat lett a fejem a napszúrástól, akkor azért valószínűleg ideges lennék. Volt már valami hasonló rendszer, nem benni? Hát én remegszem. ezt most így hirtelen nem tudom. Mindenki nekem... többiek től megkérdezem. Jó. Ne nekem az jutott eszembe, hogy elolvastam ezt a cikket, és ugye kitért arra, hogy ez, ez mennyire növeli a biztonságot, és én ezt valahogy nem érzem át. Tehát kicsit nekem ugyanez jut eszembe, ilyen kicsit morbid sztorik, hogy most egy, egy új lenyomatolvasót is át lehet verni, hogyha az embernek csak az úját viszik oda. Egy, tehát, hogyha nekem csak az arcomat figyeli ez Más a kamera. Ez elég fájdalmas, ez az újját viszik oda. Igen, tehát most azt inkább nem is folytatom, hogy ezt az arca hogy lehet előadni, de, de most hogyha én valakit berángatok a kocsiba és odatartom a kamera elé és közben egy pisztoly van a, a tarkójához nyomva, ez mitől biztonságos? Tehát, hogy én nem értem ezt a biztonsági részét, hogy ez most mitől jobb nekünk, mint hogyha van egy kulcs, amit csak kilopnak a zsebemből. Kiberbiztonsági szakértőn keleti Artur. Ez azért biztonságos, mert jó. Oké? Okay. Értem, érzést. <gockot> e <Glass Honduraszer> nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem Ezek az ezek az eszközök, ezek képesek az összes ilyen dolognak az észrevételére. Te hogy ha valakit kényszerítenek valamire, azt is észre fogja venni a, az elemző rendszer, sőt, hogyha az arc kifejezésedet is tudja elemezni, sőt, ezek a rendszerek, ezek hosszú távon, sőt akár már középtávon is képesek arra, hogy azt is figyeljék, hogy hogy reagál a sofőr valamire, például hogyha éppen el akarna aludni, vagy hogyha elájult vagy valami baj van, Tehát szerintem az arc meg képfelismerő rendszereket az autóba nagyon praktikus betenni, és mindenféle egyéb közlekedési biztonsági oka is lehet. Szerintem az arcfelismerés az csak egy Persze, ha működik, akkor egy nagyon pozitív dolog, meg mintha a hírben az is szerepelt volna, hogy, hogy, hogy, hogy ezt lehet vásárlásra is használni, és mondjuk uh -huh. ne felejtsétek el, hogy, hogy vezetés közben ugye elméletileg nem lenne szabad semmihez se hozzányúlni, ugye konfigurálgatni, nyomogatni, de mindenki csinálja. Tehát ott vannak ezek a hatalmas képernyők, és ott konfigurálgatják az embereket, nyomogatják a gombokat a rajta. És ennél sokkal jobb lenne, hogyha tényleg figyelni valami a reakcióinkat, beszélni tudnánk a rendszerekhez. Most már vannak olyan AI rendszereink, amik megértik, amit mondunk nekik, meg és asszisztensek. Úgyhogy beszélünk, meg nézünk valahova, és ezzel irányítanánk mindent, le se kéne vennünk a szemünket az útról. Szerintem nagyon, nagyon jó megoldás lehetne, ha erre felé mennénk el. Viktor, hát egyfelől ezt azért igazítanám egy picit, mert szabad érintgetni a képernyőt, tehát gombokat is szabad érintgetni, légkondit be szabad kapcsolni, egy ilyen Spotify gombot meg szabad nyomni, hogyha az egy beépített navi rendszer, nem pedig De a gombok. Mint móvil... hát ezt nem szokták csinálni az emberek, te is nagyon jól tudod. Ja, az, hogy én és nem nem hogy szabad, tehát hogy, hogy az nem tilos, hogy a, az érítőképernyőt megérinsd. Nem mondtam. Csak megnyomod, működik, és elkezded átállítgatni. Hmm. Tudod, settings, belépek, miért nem megy. Te tudod, amit Aha, ilyenkor igen, igen. az emberek. Igen, ez a menünek az almenüjének az almenüje, és akkor már rögtön nem odafigyelsz az útra. Ezzel együtt ezek a rendszerek, ezek, ez legális, tehát hogy ezt tisztezzük, hogy ezt meg szabad tenni. És amit még hozzá tennék, hogy egyébként ez nagyon régi dolog, tehát a, a szemedet figyelő rendszerek mindenféle mesterséges intelligencia nélkül ott vannak az autókban, és nézik, hogy elaludtál-e vagy nem. Ezek mai ilyen konfekció autókban megtalálható rendszerek, Sőt, azt is nézik, hogy egyébként, hogy az utat nézed, de vagy bebólint a -e, vagy ilyen Jó, persze nyilván drágább, de ez egy drágább szolgáltatás, de, de van, de ez létezik. Gondolom, ez egy egyszerűbb jó volt. Hát, hogy azt nézi, hogy nyitva végül. van az a szem, vagy csukva. Tehát ez, nem mindegy. Elég fontos. Kicsi? Igen, és Dan, Dan Brown-nal kapcsolatban mondanám meg avval, hogy egy tollhegyére föltűzzük a megölt tudósnak a kivett szemgolyóját. Azzal nem tudjuk át, átverni az iris felismerő rendszert. Ugyanígy most már odafigyelnek arra, hogy ez az arc háromdimenziós legyen, ah. tehát nem lehet átverni egy fotóval. Már azt is megismeri, hogyha két kéz a fülénél fogva tartja a kamera elé a fickót. Tehát ezek a lopások, a rablások ellen véd szintén. De de én azonnal megvenném szegény, megboldogult nagyanyámnak ezt a gépet, aki 50 évvel ezelőtt egy busz előzésébe kezdett, majd a, egy kisfiat 850-es pici autóval, majd elért a busz felé amikor feltűnt szembe egy kamion, és akkor nagyon rutinós sofőrként lekapta a lábát a gázpedáról, és eltakarta a szemét egy csikoltásra, jaj Istenem, segíts! Jaj. Na most valószínűleg segített neki a jó Isten, mert a, a szemben lévő kamionos is fékezett, és mivel levett a lábát a gázról, annyira lelassult, hogy besodródott a busz mögé, majd beleállt az árokba, és egy ilyen két és fél szaltó után álltak meg az autóval. Abban a pici autóban nagyapám átkerült az első élésről a hátsó élésre, majd négy, évig, négy hónapig lumbágója volt. De hogyha ezt átvette volna tőle az időben egy mesterséges intelligencia, akkor valószínűleg ennél sokkal könnyebben megúszták volna. Beszerelnétek ki a saját autótokba, Robesz? Biztos nem. Egy ponton érzem egyébként ennek a jóságát, hogy nem tud elhagyni a kocsi kulcsot. Tudnék én is ilyen családi történeteket mesélni, hogy a kocsi hova kerül, majd a Berlinnek ugye lesz egy ilyen történet, amivel megyünk tovább. De egyébként én nem hiszem, hogy normál, hétköznapi életben arcfelismerésre lenne szükség az autóban, mert ha van kulcsod, el tudod indítani. Egyébként meg 99%-ban nincs szükség arra, hogy engem felismerjen az autó, vagy valaki mást, de korlátoz abban, hogy kölcsön tudjam adni. Ha esetleg vészhelyzet van, akkor más is tudja vezetni, tehát hogy inkább én, én a galibákat érzem egyelőre ebben, és nem a jóságot. És a bebólintás, tehát, hogyha kicsit fáradtan vezet, az abszolút, tehát azt szerettem hogy a saját autónba is tenni, ilyet csak pont az a csomag, akkor nem volt elérhető, azt abszolút fontosnak tartom, Itt a kamionsofőr ismerősünkben tudom idézni, hogy letadud a mögött, csak az egyenes szakaszban kanyarba fel kell ébredni, vagy előtte egy picit. <gül> Igen. Na, Artur, még egy kicsit, hogy amit most felvetett Robász, ezek a kockázatok egy ilyen rendszer mellett, az. Ennyire valós? Ja, hát szerintem ezen, ezen már lassan túl vagyunk, tehát szerintem ezeket a kérdéseket lehet kezelni. Csak hogy mondjak egy példát, a, be lehet állítani már a, a, az almás termékeken is ilyen alternatív kinézetet például, hogyha valaki nem tudom, mi... Szemüveggel, és nem tudom, mi kalabban máshogy néz ki, akkor ugyanúgy felismeri a rendszer, és szerintem most már ezek egyre jobban működnek. Úgyhogy én, én attól ettől különösebben nem félnék. Egyébként nekem kifejezetten szimpatikus az, hogyha belülök a saját autómba, akkor az ugyanúgy ismerjen föl, mint a saját bármilyen digitális eszközöm, És ehhez meg tök jó eszköz a, a, a, az arcfelismerés, ráadásul mindjárt egy második faktort is hozzátesz. És a mai világban meg szerintem én kifejezetten örülnék neki, hogyha mondjuk az autóm fölött irányítás nem csak fizikailag, hanem digitálisan, is két faktor, Azonosítás védeni, tehát máshogy nem lehet hozzá csatlakozni, csak hogyha megfelelően azonosította magát a bárki csoda. És ettől még adhatok bárkinek hozzáférést, ez, ez létezik az okos belépést, az ajtókon az okos zárakat is lehet úgy beállítani, hogy mindenki kapjon hozzá hozzáférést, sőt, még akkor azt is tudja az ember, hogy ki mikor, ki mennyit használta. Itt a Postmodem című műsor, amiben ma a közlekedés világával, meg a technológiával foglalkozunk, és maradunk is ennél a tematikánál. Következik egy újabb Slusz történet. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Ami mi hallgatóink pár Bernadetről már tudják, hogy Japánban rendszeresen megfordul, idén is volt már Japánban, és ezért aztán előszeretettel hozza az ilyen japán történeteket. Most ugyanis egy japán autós meglepő címmel publikálta autós élményét, történetében elmesélte, hogyan változott át egy autós túrán kényszerből tonhallá. Mi történt? Hát ennek olyan címe volt, hogy én is, amikor megláttam ezt, egy japán blogon találtam, akkor ez a, dobtam a székemben egy hátraszajtót, hátra hogy tényleg hogyan lesz valakiből tonhal. És látogtál, egy... mint egy tonhal. <gül> Valószínűleg igen. És hát ugye itt az a, az a sztorinak a lényege, hogy, hogy például a tonhalak, vagy a cápák, azok, meg gondolom, jó, még rengeteg ilyen halat tudnánk itt felsorolni, csak akkor elmenne vele a műsoridó, akkor nekik folyamatosan mozgásban kell maradni ahhoz, hogy ne fulladjanak meg. Tehát folyamatosan áramoltatni kell a, a kupógyóikon keresztül a vizet, és hát ez történt szerencsétlen japán autóssal is, ugyanis egy céges kiküldetésre indult a kollégájával. Elmentek, vezettek néhány órát, megérkeztek a helyszínre, elvégezték a szükséges munkájukat, megálltak tankolni. Tankolás közben a kocsikulcsot föltették az autónak a tetejére. Ahogy az kell. Természetesen. Befejezték a tankolást, visszaültek, elindultak, ez semmilyen problémát nem okozott számokra, ugyanis ez egy indítás nélküli autó volt. Magyarul, hogy ha a kulcs elég közel van, akkor csak egy gombbal el lehet indítani. Tehát nem volt semmi probléma, ugye a rendszer kiválóan működött. Elhajtottak, és már legalább fél órája mentek az autópályán hazafelé, amikor a kollégának feltűnt, hogy nincs a sebében a kocsi kulcs. Üha. Ezen a ponton rájöttek, hogy valószínűleg valahol az elmúlt néhány tíz kilométeren elveszíthették az autónak a indítás mentes kulcsát a, a tetőről, és valahol az árokban heverhet, ami ugye egyben azt is jelentette, hogy ha megállnak az autójukkal, akkor nem tudják újra elindítani, hiszen akkor már érzékelni fogja a rendszer, hogy nincsen hozzá közel a kulcs. És hát így változtak, ton hallá, és Kellett folyamatosan vezetniük, arra is figyelve, hogy még egy piros lámpánál se kelljen megállniuk a biztonság kedvéért. Kicsit olyan, mint régben, az a régi film Kianu ahol nem leheted 40 kilométer per óránál lassabban menni a busztal, mert akkor a hát, buszos, buszos száguldozós, igen, igen, igen. Féktelenül. Féktelenül. Féktelenül. Ha, ha. Igen, Na hát valami hasonló történet uh, fordult velük is elő, és hát... Sikerült visszaérniük végül a céghez, és hát valószínűleg földön csúszott a főnek előtt, hogy kellett kérni egy új kocsit a, új kulcsot a kocsihoz. Volt ebben start stop rendszer? Tehát a piros lámpánál leáll a motor? Hát erre bárcsak emlékeznék, de most ez így hirtelen <gül> nincs Nyilvánvaló, hogy különben nem, nem lett volna veszélyes. Úgy az igazi azért. De hogy lehet megtalálni egyébként ezután egy ilyen slussz Hát, Ajok. szerintem sehogy. Rendeltek De. hozzá egy másikat. Tehát miután ezt elolvastam, én annyira jól szórakoztam rajta, hogy kicsit utána néztem, hogy ez vajon mennyire gyakran történik meg azokkal az emberekkel, akiknek ilyen autója van. És meglepően sok történetet találtam hmm. arról, hogy ki és hányféleképpen veszítette el a, a kulcsát, és utána, miután egyszer megállt, nem tudott a elindulni. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy viszonylag gyakori probléma. Vagyis akkor erre ki kell találni valamilyen módszert, hogy ne felejtsék az autó tetején a kulcsot. Egy olyan indítás nélküli kulcsa van szükség, amit bele kell helyezni az autóba, hogy elinduljon. Igen, igen, Ez a... kezd bonyolultáválni. Én is tudok mondani egyébként, csak sokkal-sokkal korábbról, amikor még egy, volt egy gyönyörű szép kék dácsiánk, amit kék villámnak hívtunk, hogyha valaki még emlékszik arra a helikopteres csúcs, helikopteres szifizményre, Na, azért hívtuk Kékvillámnak. Na, szóval a Kékvillám az egyszer nem indult el rendesen a lakás elől, mikor a nagynénikének kellett vinnünk ételt a Népszínház utcába, és nagy nehezen betolták ott a, a szomszéd benzinkutasok. Akkor elindult, gondoltuk, hogy elvisszük a kaját a, a, a nagynénikének, és utána elmegyünk a szervizbe. Nem tudtunk megállni, természetesen, mert nem lehetett, hiszen folyamatosan menni kellett az autónak, úgyhogy édesapám folyamatosan köröket írt le az autóval, amíg én fölrohantam a kajával, majd visszaugrottam az éppen járó autóba, és aztán kaptunk egy durrdefektet. A durrdefektet valahogy elvánszorodtunk a kerepesi úti temetőnek az éjszakai kapujához, ahol a sírokat megvilágította a reflektorunk, és menő motornál kellett úgy kereket cserélni, hogy még életünkben nem csináltuk. A, a díszsapkáról azt hittük, hogy csavar, tehát egy fél órán keresztül csavartuk, valójában csak le kellett volna húzni. És amikor az egészet, egészet összeállítottuk, és nagy nehezen eljutottunk a szervizbe, amit tíz perccel az után zárt, hogy mi megérkeztünk, tehát épp odaértünk, akkor egy kolléga kinyitotta a motorháztetőt, és azt mondta, hogy ja, és összedugott két kábelt, és működött. Amikor az élet pluszban is megaláz még egyszer. Berni, tudod, mi jutott még nekem eszembe, hogy a múltkorában mondtad itt a műsorban, hogy te mennyire szeretnél egy kopoltyút növeszteni magadnak, Tényleg. amikor ilyen plusz szerveket emlegettünk, hogy a jövőben vagy a közeljövőben ez már nem lehetetlen. Hát akkor viszont ez ezzel a hátrányjal jár, hogy ha tonhal leszel, akkor folyamatosan úsznak kell. Úgyhogy valamit ki kell találnod. Én, en, ennél valamilyen high-tech-ebb kopoltyút szeretnék, ami Aha. állás közben is működik. Megkapcsolgatni lehet a tüdő és a kopoltyú között. Igen, az nagyon hasznos lenne. És ez engem annyira felspirázott ez a hír, hogy megint kibukkant írói vénám. Hoppá, hoppá, hoppá, És a Pátria Rádió Postmodern műsorában egy újabb rövid hangjátékkal örvendeztetlek meg benneteket. Megírtam azt a jelenetet, amikor a szegény dolgozó csúszva, mászva a főnöke elé kerül, hogy hogy, és akkor elmondom, hogy hogyan zajlott le ez a jelenet. Fúra mukizán, róbog ide! Kicsi kocsi kocsa. Leteszett Toyota ott fedele. Poyog a mocyó. Eszed veszed. lefagyja, lefagya. Elgurula pirula. Fokozott okozat. Retorzió. pocsi, pocsi, Tapsi hapsi. Gyaloggalop, sétafika. Fizu nuku, Suska, bukta, Spuri visszamelló. Pár benedett a japán nyelvű zsűrénk elnöke, egy röbb elemzést fogadni az elhangzott hangjátékról. Csibere, japán... Igen, köszönjük ciber. Hány pontot kap egyébként az előadó és az író egyben? A tízből százat legalább. <hállt> Remek volt Tücsi, ezt össze kellene majd gyűjteni, és majd csinálunk egy önálló műsort a hangjátékaitból. De akkor most megyünk tovább. Nyom, nyomkövetés csak pénzért, ez a következő hírünknek a címe. Kellemetlen incidensbe keveredett Amerikában a nagy német autógyártó. Rablók leütöttek egy anyukát, és elvitték a Volkswagen Atlas típusú személyautóját a benne lévő két éves gyermekkel együtt. Még át is hajtottak az asszonyon. A rendőrök a kiérkezés után szerették volna az anyuka mobilján látható gyári CarNet applikáció nyomkövető funkcióját bekapcsolni, de sajnos annak próba ideje lejárt, kénytelenek voltak felhívni a gyártót, hogy ismét kapcsolják be azt, és megkapják a jármű pontos helyzetét. A diszpécser viszont kizárólag a 150 dolláros díj befizetése után kapcsolta be a szolgáltatást. Egy hitelkártyáról fizették az összeget a rendőrök, és megkapták az adatokat. A tolvajok ekkora már elhagyták az autót, és egy szemtanú értesítette a hatóságokat a jármű és a gyermek hollétéről. Így a nyömkövetési adatok már feleslegesnek bizonyultak. Egy klassikus klasszikus őrülethelyzet, amikor szembesül az emberi érdek, a cég érdek, a rendőrség érdeke, a különböző, és akkor hogyan lehet a rablókat elkapni. Itt van egy, tényleg egy ilyen faramuci helyzet van, mert általában ilyenkor az a, az a probléma, hogy nem maga a gyár végzi az ilyen szolgáltatás, hanem ki van adva egy alvállalkozónak, és annak a szerződésében benne van az, hogy hát ha valakinek nincsen élő előfizetése, akkor nincsen szolgáltatás. De ezt valahogy elfelejtették leddiszázni, hogy nem ártana néhány olyan kivétel, hogy ha a rendőrség bűncselekmény esetén kéri, illetve igen, ilyen igen. hasonló játékok. Tehát itt, itt sokat kell filobítani a szolgáltatáson. Azért nagyon embertelen volt itt ez a diszpécser. Benni. Igen, egyébként én is azon akadtam fönn, ahogyan olvastam ezt a sztorit, mert tényleg itt nehéz igazságot tenni szerintem is, mert, mert a Dispatcher ugye nincsen ott, jó gondolom, valószínűleg eléggé ki a telefonáló anyuka. Én is ki lennék akadva a helyében, hogyha a két éves gyerekemet elvinnék, ha lenne. De, Majd lesz. De ugyanakkor meg ugye mi van akkor, hogyha valaki csak ezzel próbál meg egy ingyen hónapot kicsalni? Tehát, hogy nem feltétlenül ugye... Neki nem feltétlen egyszerű ezt eldönteni, tehát nálam, nálam nem is itt, itt volt az, ahol fogtam a fejemet a történeten, hanem azon, hogy a rendőröknek nem adott félést. Tehát uh -huh. tényleg az, az, azt hogyan sikerült összehozni, hogy a rendőr hiába kérte, neki is elő kellett fizetni. Hát mennyi időt telt ele közben? Jó, az, az azt kellene viszont valahogy bizonyítani, hogy a rendőr tényleg rendőr. És ez a probléma, Aha. ez egyre jellemzőbb amúgy az informatikai rendszerekben is. Itt is egy ilyen digitális problémával állunk szemben, hogy ilyenkor bekapcsol bennünk ez, a, ez az erkölcsi üzemmód, vagy kiég bennünk ez a biztosíték, hogy de hát a rendőröknek kell adni hozzáférést. Csak az a helyzet, hogy amikor olyan hátsókapukat, meg olyan, olyan kártyákat adunk a rendvédelemnek, vagy a titkosszolgálatnak, vagy bárkit, meg a terrorizmus üldözés és hasonló, ezek olyan prioritások, amire mindenki józan észre azt mondja, hogy persze ennek legyen prioritás és legyen kvázi mesterkulcs, akkor előbb-utóbb ezzel sajnos nem ők, tehát nem a rendőrei, hanem sok mindenki más elkezdenek visszaélni. És ettől már sokszor beletölt a bicskája a technológiai cégeknek, úgyhogy igazatok van, itt valóban egy ilyen nagyon furcsa csillagálás áll össze, hogy itt azért van egy ilyen profitorientált dolog, egy szabályzás, kéne tudni, hogy adjon engedélyt vagy nem. Most lehet, hogy egy kicsit így a hype beszélhet belőlem, de szerintem ezt intelligens, mesterséges intelligencia rendszerek előbb-utóbb Dönteni, hogy ne az embernek kelljen ilyenkor döntenie ezekben a helyzetekben, hanem legyen tényleg egy olyan helyzetfelismerő képessége egy eszköznek, ami a birtokában van az összes adatnak, kulcsnak, minden egyébnek, és úgy tud belépni ezekbe a rendszerekbe, hogy nem hoz, nem hoz a nyilvánosságra, vagy senkinek nem ad olyan úgy hozzáférést, hogy nem kellene. Szerintem ez megoldható, csak nagyon bonyolult a konfigurációja, hogy tetszik. Artúr, egyébként te tudsz bárhol a világon olyan megoldást, ahol ebben már előjárnak, és mondjuk tudják azonosítani a rendőröket, és ők megkapják egyből az ilyen típusú hozzáféréseket? Vagy nincsen sehol ez mindenhol gond? Nem, nem, vannak, csak ez magánszféra kérdés általában, meg szabályozás kérdése, és például Ázsiában itt sokkal több olyan ország van, ahol a, a rendőröknek vagy a rendvédelemnek abszolút prioritása van. Viszont ez például Európában nem biztos, hogy mindenkinek tetszene, mert ott a magánszféra védelme, és amit Berni is mondott, azok miatt nem lehet mindenhol megcsinálni. Egyébként az USA-ban is sokkal nagyobb jogkörrel mozognak a, a, a rendvédelemben, ott viszont inkább attól félnek, hogy ha megállítanak valakit, akkor az később beperli őket, és abból még nagyobb baj lesz. Tehát az meg egy másik jogrendszer. Szóval azt hiszem, hogy itt nem a technológia elsősorban a, a probléma, hanem inkább a szokások, a normarendszerek, a jog uh -huh. és hasonlók. Kedves Artur, kérlek ne haragudj miért nem tudtam teljesíteni a kérésedet. Én csak egy nagyon fejlett nyelvi modell vagyok. Értem, hogy az unokatestvéred a hátsó ülésen maradt és két éves, de sajnos rosszul írtad az unokatestvérem szót. Szeretnéd, hogy másban is a segítségedre legyek. <gül> Na, erre mit mondasz? Köszönöm szépen, de ezt most elszúrtkozom, úgyhogy azonnal kérj el elnézést, úgy, ahogy ezek a nagynyelvi modellek szoktak, tudod, ilyen csontig. Én szerintem nagyon fontos itt, hogy gyakorlatilag szeretnénk, tehát egy folyamatokról van szó, ugye? Azt mondjuk, hogy a vállalkozónak a stb. Azért van egy egyetemleges felelősség a Volkswagen-nek, tehát tök mindegy, hogy ki az a a Volkswagen vállalja a felelősséget. Tehát az Amerika, valószínűleg be fogják őket sok pénzre perelni, és sok millió dollárt kell majd fizetniük perenkívül. Ez az egyik. A másik, hogy ugye minden folyamatot megpróbálunk szabályozni. de ugye ami, tehát, hogy az a probléma, hogy nem lehet mindent. Tehát nem lehet mindent szabályozni, mert van egy csomó dolog, ami szabályozatlan, minél több minden dolog szabályozatlan, annál annál ugye nehezebb az egészet működtetni, viszont ugye a társadalomtudományokból tudjuk, tudjuk, hogyha mindent szabályozni akarunk, akkor onnantól kezdve a, aki nem mondott, a nem szabályozatlan, az íratlan dolgok, amiket a szokások, meg a, meg a habitus, meg az egyéb dolgok működtetnek, az, az, az elkezd nem működni. Tehát, amit, tehát, tehát, hogyha túlszabályozik az egészet, akkor attól válik igazán működésképtelené, Hát itt igazán a Dispatchernek kellett volna ebben a helyzetben akár felismerni azt a fajta hangszínt, azt a fajta kommunikációt, Egyebeket hogy itt azért egy, egy, egy vészhelyzet van, és neki kellett volna másképpen működnie ebben a helyzetben, Én csak nem ismerjük, hogy a történetnek a teljes hátterét, de biztos egyébként a Dispatcher az megütötte a bokáját szerintem a végén. Ha emlékszünk arra a filmre, a Bruce Willis es sorozat negyedik epizódjában, amikor úgy, jutottak, úgy sikerült elindítani az autót, hogy kidurantották a légzsákot uh -huh. és baleset volt, és jaj, indítsuk be, mert távolról, már itt van az apám, szíminfarktusa van, majd én elmegyek, ne küldjön a mentőket. Tehát itt van egy olyan átverési rendszer. Azt lehet mondani, hogy tényleg adjunk lehetőséget a rendőröknek, de mi van akkor, hogyha valaki ezt, hogy jó napot kívánok. 472316 Kovács Lajos törzsőrmester vagyok. Ennek a kocsinak kérem a adatait, és ő nem tudja leellenőrizni oda, hogy 47-23-16 Kovács József, az tényleg ő -e. És mi van, hogyha ez egy féltékeny férj, aki esetleg verte a feleségét, és a feleség elmenekül a két gyerekkel, és most megpróbál így anyomukra jutni. Tehát Annyiféle különböző lehetőség van, amit egyszerűen nem lehet lemodellezni és törvényezni. Nagyon egyszerű diszpécserről van szó, tessék megkeresni a publikus telefonszámát annak a, a rendőrhivatalnak, amiről szó van, a rendőrhivatalt fölhívja, és a hivatal pedig majd kapcsol engem, és akkor le vagyok ellenőrizve egy, egy független forráson keresztül, azért az már valószerűtlenebb, ebben láttunk ilyen filmeket is. Ocean Eleven például, ahol ugye visszaéltek ezzel, mert, á, mert magát a hívás is elterítették, de azt gondolom, hogy ilyen konkrét helyzetben, ilyen balesetnél azért nem fog előfordulni. Nekem arról, amit a Tücsi mondott, az unokázós csalók jutnak az eszemben, meg az unokázás, tehát hogy ott ez történik gyakorlatilag, akik az advan szerintem, Tücsi, szerint. amit az Artur mond, az lesz a megoldás, hogy kiállott egy ilyen digitális hitelesítő, tranzakciónak lemenni, egy mit blockchain -nek, egy valaminek, és akkor azt látni, hogy a rendőr telefonált, mert arról a mobilról hívták, vagy arról az applikációról. A digitális világról érthetően. Ez a POSZT Nem sok időnk van már a műsorból, de ezt a hírt mindenképpen el kell mondanom, mert a mindenki által kedvelt buszsávról lesz szó. A bussáv, ugyanis a világ nagyvárosaiban mindenhol a tömegközlekedés előnyét és gyorsaságát hivatott biztosítani, és csak keveseknek jár ki az az előjog, hogy igénybe vehetik ezt a sávot. Tel Avivban és Jeruzsálemben is ekkora problémát jelentenek a dugók, hogy az, az izraeli kormány elindította a Fast Lanes, azaz gyors sávok programot. Ennek egyik eleme, ha valaki az autójával, bármilyen okból gyorsan akar haladni, megteheti, amennyiben hajlandó fizetni az árát. Erre a célra prémium sáv jelleggel a busz sávokban adnak lehetőséget, ahol azt ígérik, hogy legalább 70 km per órás tempóval lehet haladni. A kereslet függvényében a gyors sáv használatának ára változik, tehát nagy igény esetén magas az ár, kisebb, igény esetén pedig alacsonyabb, kevesebbet kell fizetni. Nekem nagyon tetszik az ötlet, Berni. Szerintem ez egy kiváló ötlet, ugyanis azért van a busz sáv, tudtommal, hogy ott a busz gyorsan tudjon haladni, hogy az emberek inkább a tömegközlekedést vegyék igénybe. Így viszont, Mindenki fizet majd, aki szeretne gyorsan haladni a buszselvért, ott is ugyanúgy dugó lesz, se a busz nem fog tudni haladni, se az autósok nem fognak tudni haladni, cserébe viszont még ezért pluszban fizetnek is. Szerintem ez egy kiváló ötlet, kérdések kinek? Le van védve ez a verzió is, tehát garantálni fogják ezt a 70 kilométeres sebességet, ugyanis a világ egyik legmodernebb vezetés-irányítási rendszere van az egész halál rendelve. Kamerák százaival figyelik a forgalmat, és ők azt ígérik, hogy csak annyi, egyébként nekem is ez volt az első gondolatom, csak annyi autót engednek be, hogy a buszsában a forgalom folyamatosan haladjon. Hiszen tényleg ott a probléma, hogyha van 5 percenként, vagy 1 percenként egy busz, 58 másodpercig üres az autópálya. Ha oda beengedünk 30-40 autót, avval nincsen gond. Tehát, hogyha egy sikerül olyan mesterséges intelligenciával, kamerákkal, okos megoldásokkal ezt levezérelni, hogy annyi mehet be, amennyi befér és több nem, akkor ez még egy működő rendszer lehet. De akkor ez én alkalmankénti fizetés lenne? Mert hogyha viszont nekem van egy bérletem, és nem enged be, mert éppen tele van a buszsáv, tehát, hogy ezt ne, csak nem tudom, hogy kell ezt elképzelni. Gyakorlatilag a, a úgy, értette, úgy értelmeztem a hírt, hogy az hogy a, ha alig van benne forgalom, akkor mit tudom én, 10 sékel ér, mehetsz abba. De hogyha már benne van a 25 autó, akkor már csak 50 sékel ér, enged be, és hogyha még két autó befér a forgalomba, akkor mondom 200 sékel ér, enged be, Igen. és utána már hiába fizetnél bármennyit, nem engedbe be. Igen. Tehát itt nem lesz bérlet. A, a bérlet az nem, nem jelent garanciát, hogy te mehetsz azon a sávon, hanem az jelenti a garanciát, csak sok pénzt fizetsz. Viktor? Én szerint én nagyon nem értek egyet rossz az irány. Tehát én, nekem azt tetszik, ami az USA-ban van, hogy a középső, a, vagy a középső két sáv reggelente a, a nyolc sávos autópályán az a, azoknak van, akik egy autóban négyen ülnek legalább. Tehát valami társadalmi hasznosságot tegyünk bele, ne pénzért adjuk, de persze nyilván kapitalizmus ellen beszélek. Tehát ez ilyen, bocsánat, ez csak ilyen, nem tudom, ilyen kis tucsak csipely, és úgyse ez lesz, de, de egyébként, de egyébként, meg mégis lehet ez, mert az USA-ban egész van. Nekem, nekem nagyon ellentmondásos érzéseim vannak. Tehát egyrészt látom lelki személyem előtt azt a puta BMW-st, most elnézést kérek a okos BMW-sektől, ha van ilyen, nem tudom, mire is halmaz-e, akik ott szágúdoznak a, a, a, ebben a sávban, és mennek, mert ő nekik pénzük van. Tehát, hogy, tehát most akkor van egy amerikai van ugye pénzére. Tehát a gazdag emberek, azok megölhetnek bárkit, ha kifizetik a megfelelő összeget. Tehát, hogy nem menjünk már egy olyan irányba egy társadalomban, hogy akik gazdag, annak, annak más jogai vannak. Azért vannak törvények, amik mindenkire vonatkoznak. Ez az egyik. Ami a rossz érzésem, a jó érzés, meg az, hogy ezért hát képzelni olyan élethelyzetet, hogy valahová nagyon gyorsan oda kell érni. nem tudom, valakinek az esküvére megyek, és Isten, elfogok késni, és nem én vagyok a vőlegény vagy a menyasszony. Mondjuk én, mint menyasszony, az furcsa lenne. De nem lehetetlen, hogy a XXI. századot írunk. De túl vagy már az esküvőn, Rovesz. Túl vagyok, de. Az a első, az a első. Remélem a feleségem ezt nem hallgatja. De amióta ideült mellém, azóta teljesen változtak a nézetei. Szóval képzelni olyan élethelyzetet, amikor nem csak a buta BMW-nek lehet ez jó, meg a gazdagoknak, hanem bárkinek. És emiatt meg azt mondom, hogy ez nem lenne egy rossz ötlet, csak mint minden ilyen jó ötletnél, azt gondolom, hogy inkább a, az externálják a negatív dolgok erősödnének föl, és nem feltétlenül a jogos dolgok, vagy a jó dolgok. Igen, nekem is rokton az másik gondolatom tényleg ez ott, hogy na, ezek megint akinek pénze van, az jár jól. De itt tényleg megvan egy olyan szemület is, hogyha ezeket az autókat, akik hajlandók e fizetni, átterelnünk egy olyan sávba, amihez van elég hely, és menjen, akkor annyival csökken a forgalom a többi helyen is, és egyébként még Viktornak azt hiszem, hogy valaki abból lett milliómos, hogy felfújható utasokat árulta az autósoknak, akikből hármat beültetve a kocsiba középen lehet menni hát, ez mindig lesz, tehát hogy mindig lesz, aki meghekkeli a rendszert, meg aki, de, de ugye nem ebből kell kiindulni. És a másik, meg az, hogy, hogy ettől, még, ettől még a társadalmi hasznosság, mint irány, amit Robesz is mondott, szerintem az egy jó, egy, egy ezzel azért nevelünk is. És egy utolsó, nagyon fontos szempont, hogy a, a városok nem azért vannak, hogy még egy sáv legyen, meg még egy sáv, meg az a sáv nem azért van ott, mert az jó, az a sáv azért van ott, mert, mert ez, volt a, ez volt a filozófiánk, hogy minél több sáv legyen, de az új filozófiánk meg inkább az legyen, hogy minél kevesebb sáv legyen, és több kiülős hely legyen, és több terasz legyen, és többet sétáljunk, mert az egészséges. Tehát a városokban inkább ezeket a nagy autóforgalmi dolgokat így kifele nyomnám, nem meg befele húznám. Én még meghallgatnám Artúrnak a véleményét ott bankokból, hogy ott például miképpen működnek a buszsávok. Itt, itt össze-vissza, és mindenki fizet mindenért. Úgyhogy így, így, tulajdonképpen itt ez már megvalósult, de, de én, én pont a közel-keleten keresztül jöttem öm, ide Ázsiába, és, és hát nem tudom, hogy jártatok-e már arra, de ott, ott, ott, ha valamin vita van, akkor az nagyon durván zajlik. Úgyhogy én, én, én egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogyha valaki fizetett valamiért, és ott még sem tud menni, vagy, vagy egyszerűen csak fölidegesíti magát azon, hogy ő akárhánység elért sem tud arra menni, hát abból óriás óriási veszekedés lenne, megállna ott a teljes forgalom, és mindenki üvöltözne a másikkal, úgyhogy szerintem ez már csak ezért sem igazán működik. Azért majd ezt nyomon követjük ezt az ötletet, mert a gondolkodás módjában van valami nagyon érdekes, amire mi magyar logikával nagyon nehezen állunk rá, és szerintem ezt érdemes eltanulni az izraeli ötletelőktől. Tüccsi, még akartál ezt valamit hozzáfűzni? fűzni? Nem, hát akkor menjünk tovább digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Egy kicsit eltávolodunk most már a közlekedéstől, de Elon foglalkozunk az utolsó percekben. Ő ugyanis utópisztikus várost épít Texasban, a Snellbrookra keresztelt város építése már el is kezdődött. Legalább 3500 hektárnyi területet vásároltak fel Austin környékén és csak nem lézer akkora mint Pozsony óvárosa. A cél, hogy a Musk birodalmához tartozó Boring, az elektromos autókat gyártó Tesla és a SpaceX űrkutatási vállalat munkatársai a piaci ár, alatt bérleti, piaci ár alatti bérleti díjakkal elérhető új otthonokban élhessenek itt. Hivatalosan Elon Musk még semmit sem mondott a tervről. Ti milyennek képzelnétek el Snail tervek, ismerete nélkül egyelőre. Vannak tervek, meg drónfelvétel is van egyébként, ami készült, tehát fölé mentek ennek a településnek. Ugye a háttér sztori, a volt Street Keres, Journal... Keresed már ugye a telket? Ott keresed? Nehéz szerintem, mert nem, valószínűleg nem 3500, hanem inkább 6000 hektárt vásárolt fel legalábbis ezek a, ezek a jelzések. Csak egy pár háttérinfot hagyosszak meg, mert ide menett a tömött 16-os buszon 200 turista mellett, ezt olvastam a volt Street van egy nagyon érdek akkor felfedezték, hogy ez valószínűleg a MASZ-nak lehet a területe, és ugye a Boring Company-nak. Tehát épít egy ilyen gyártelepet, ami egyébként nem új, Tehát a belegondolók, én salgó vagyok. Nálunk az Acélgyár 1800-as évek végén létrehozott egy gyártelepet, ahol a komplett életét le tudta élni valaki. Volt iskola, volt fodrász, volt bolt, sporttelep, tehát mindent ott meg adni, város. Ott, ott volt a gyár. És ilyen, hát ez egy normális. Tehát amit most látunk a MASZK ról ez egy teljesen normális városfejlesztési koncepció. Megvannak az meg megvan a gyár és szeretném ott érniék az életüket, és minél több szolgáltatást meg tudnának kapni. Ugye, amit még tudni kell, hogy ugye eredendően a, a Tesla-nak meg a többi cégnek a központja az Kaliforniában van, de 2020 környékén besokalt a Musk, azt mondta, hogy még egy ilyen bürokratikus államot keresztbe tesznek, túladóztatnak, túl túlszabályoznak, nem lehet semmit sem csinálni, és áttette a székhelyét a cégek egy részének Texasba, mert ott sokkal könnyebb. És Osztinban, kifejezetten a polgármesterre volt egy ilyen baráti beszélgetés, ahol azt kérte, hogy azt kérték, hogy lehetőleg támogassák azt, hogy a céget ide, ide tudják hozni. És utána kezdtek el igazániból intenzíven befektetni, és magának a, nev, a településnek a neve is izgalmas, ez a Snellbrook, ugye, azt az a csiga. És ő ugye azt mondta az alkalmazottaknak, hogy csináljátok már olyan olyan fúrófejet, meg olyan nagy gépeket, amik a csigánál gyorsabban mozognak, és innen jött igazándiból a magának a településnek az elnevezése. Hivatalosan egyébként ez még nem egy település, mert ugye a egy van egy szabályozás, hogy 201 főtől lehet benyújtani kérvényt, hogy településé nyilvánítsanak valamit, és ezt még nem tették meg, tehát nincs még hivatalosan nyoma ennek a dolognak, de hát előbb-utóbb egyébként ez jönni fog. Ez a település bejelentés. Viktor, te oda költözni? Én, én semmiképp sem költöznék Fail Brookba, ezt így fogják emlegetni, figyeljétek meg nem sokára tehát a, a, eleve a maszk, amit mostanában művelt. Tehát én, én, én egy nagyon maszk advokét, a, egy maszk rajongó én voltam. Én magyarul beszélünk itt ma, rajongó voltam, advokátor voltam, de, ne, de már nem vagyok, mert amit a Twitterrel csinált, és egyébként is uh, bocsánat és mindenféle felhangnékül, de alapvetően egy ilyen trumpista berendezkedést kell elképzelni. Tehát ez egy konzervatív falu lesz, itt majd, uh, itt majd egy kicsit olyan lesz, mint a 60-as években élni, vagy olyanabb. Isten tudja, tehát a maszk úgy cserélgeti mostanában a, az erkölcsi meggyőződését, mint mással, nem tudom, köppen érten. Én nem bíznék benne egy pillanatig sem. Jó, de a, aki bízik benne, meg aki kedveli, meg szeret ott dolgozni. Lehet ez, lehet ez, persze lehet ez így hozzáállni, az, az költözön oda. Tehát ez, engem kérdeztél, én biztos nem megyek félbrugba. Bernie, neked hogy tetszik például egy SpaceX városrészben lakni, űrkutatók meg tudósok között? Látom a jó oldalát, tehát el tudom képzelni azt egy, egy tök jó szituációnak, hogy egyrészt mindig közel vagyok a munkahelyemhez, másrészt pedig a kollégáim, pedig barátaim ott vannak közel, tehát könnyű velük összejárni, könnyű szociális életet fenntartani. Én ezt látom, de én már egy kicsit óvatos vagyok ezekkel az egyre inkább szabályozott és megfigyelt rendszerekkel, tehát hogy nekem így ilyenek jutnak eszembe, hogy ó igen, nem, nem csináltad még meg a kódot? Jó, hát akkor hazamehetsz, de áram nem lesz a házadban, mert azt már lekapcsoltam. Vagy, vagy büntiből elzárom a vizet a következő két hétre, és akkor kénytelen leszel túlórázni. Tehát én látok ilyen opciókat, hogyan tudok róla megbizonyosodni, hogy nem figyelik, hogy mit nézek a tévément, tehát nekem ilyen kicsit 1984 vibe jönne ebből. Én nem mernék beköltözni oda, biztos. Artur, nagyon röviden. Hát biztos tudjátok, hogy Saudi Arabia sorra jön elő az ilyen projektekkel. Itt van például az a The Line projektje, ahol 9 millió ember lakik majd 170 kilométeren, pár száz méter szélességben, és ott azt ígérik, hogy pár percre lesz minden, és hogy minden tiszta zöld lesz. Szóval szerintem vannak ilyen pozitív verziók is ebből az együttérésből? Eddig tartott a mai Postmodem, köszönöm a részvételt az Asztaltársaságban Pál Bernadettnek, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, valamint dr. Pintér Róbertnek. Jelentkezünk jövő héten, Pénteken is a 16 órai hírek után, viszontlátásra a Youtube-on, viszont hallásra a Pátia Rádióban. Szilágyjárpádot hallották. Postmodem